Veți cere cu credință, prin rugăciune veți primi. Repetăm încă o dată că unii dintre voi nu ați Tot ce veți cere, trebuie să ceri, cum, cu credință, cum ceri, prin rugăciune. Veți primi. Seara asta vreau să vorbesc despre subiectul rugăciunea funcționează. Rugăciunea funcționează. Pentru americani, prayer works. Enjoy, pentru revin în românește, pentru că imediat încep în maghiară și nu mai vă pierd. <laughs> și maghiară. Rugăciunea chiar funcționează, rugăciunea chiar funcționează, așa că haideți să ne rugăm. Adică să mulțumim pentru seara asta, să mulțumesc Doamne, pentru fiecare tânăr, care e aici, român, maghiar, Țigan american de orice nație îi, Doamne. Mă rog, Doamne, că Tu să ne binecuvintez în această seara și cuvântul Tău, Doamne, să aducă o nouă revelație. Și cuvântul tău, Doamne, să ne învețe ceea ce, Doamne, avem nevoie în viața noastră de creștini. Vrem, Doamne, să creștem, nu vrem să rămânem la același nivel sau să scădem. Vrem, Doamne, să creștem în cunoașterea ta, în cunoștința dragostei tale și adevărului tău. Așa că în această seară, mă rog, Doamne, ca cuvântul tău să fie clar, mă rog să folosești de mine, în a cuvântul tău și mă rog, ca fiecare dintre noi să avem inimile deschise. Și, Doamne, mă rog, orice distracție să dispară, să nu mai vorbim, Doamne, cu cel din dreapta, cel din stânga, să ne concentrăm la ceea ce tu vrei să ne spui. Aceste minute. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog. Amin. Amin. V-am spus că acasă am un caiet, e un caiet special, în care îi împărțit pe diferite categorii rugăciuni, nevoi personale, nevoile familiei, nevoile bisericii. Știți asta? Și știți că la fiecare pagină am diferite lucruri pentru care mă rog. Și când o rugăciune este ascultată, pun un check mark. Și trag peste ea și ori de câte ori mă uit, mă uit să văd câte rugăciuni strase peste ea adică ascultate. Cei care nu aveți acest obicei, niciodată nu vă nu veți nu vă aduce aminte dacă Dumnezeu chiar ascultă rugăciunea tale sau nu ne ascultă. Cât timp ai o listă, te rogi pentru ele și când Dumnezeu ascultă, tragi peste ele. Totdeauna lucrul cel mai interesant este introducerea unei nevoi în caietul acesta. Totdeauna mă gândesc să o introduc sau să nu introduc, să mă rog pentru ea sau să nu mă rog pentru ea. Oare pare imposibil ceea ce cer sau este posibil? sau preavisător. prea visător? Totdeauna îmi pun problema asta. Nu știu, poate numai eu mi-o pun dar Eu chiar mi-o pun de multe ori. Oare, oare să o pun aici? Oare chiar Dumnezeu... Oare să o pun sau să nu o pun? Oare e după voi Dumnezeu? Nu e după voi Dumnezeu? Cum să fac? Și totdeauna dacă... I, I, i sau nu ei, uh, Unii trebuie dacă ați vedea uh, uh, Lista mea de rugăciuni, Oh my God pentru ce se roagă Ted Dar mă rog pentru multe lucruri Și ce e fain Este că Multe dintre ele încep să fie tăiate Asta e cel mai fain lucru În viața mea am descoperit un lucru Am descoperit că rugăciunea chiar funcționează dacă n-aș crede în asta, n-aș predica despre ea, ce aș lăsa că mai tine să mă învețe și după aceea să predice despre ea. Dar rugăciunea chiar funcționează. Și vă spun asta, nu numai bazat pe Biblie ci pe experiență personală, lucruri pe care le-am pus pe listă, pot să trag peste ele. În ultimul timp, am pus acolo o nevoie pentru care m-am rugat, un lucru pentru care m-am rugat și mă gândeam, în lumea naturală, în mod normal, noi, în lumea naturală, să se întâmple ceea ce eu îi cer, șansele sunt foarte mici. Și m-am gândit la toate variantele prin care Dumnezeu poate asculta rugăciunea asta. Nu? Vi se întâmplă de multe ori. De exemplu, dacă te rogi pentru o casă, te rogi pentru o casă, cum poate Dumnezeu să-ți dea ție o casă? Te gândești la variante, de exemplu. O variantă ar fi, cea mai simplă, așa, să Dumnezeu să vorbească la unul care are un, deja un bloc, cu apartamente sau, să-i vorbească Domnul într -o noapte, este persoană, ciuciu. Este pe strada cel număr 82, trebuie să-i dai, Dumnezeu să vorbească, să-i dai un apartament. Deci, să nu credeți că Dumnezeu are dificultăți în a vorbi cu necreștinii. Dumnezeu nu are nicio dificultate. în Biblie, El când vrea să vorbească cu păgâni, cu atei, se arată, îi se arată, hello, sunt Dumnezeu. Uite ce trebuie să faci. Așa că Dumnezeu nu trebuie neapărat persoana care să, prin care Dumnezeu să lucreze să fie neapărat creștin. Nu, nu trebuie așa ceva. Vă să aminte întâmplarea cu acea femeie văduvă, care zilnic venea pe balcon și se ruga. Doamne, n-am mâncare astăzi, n-am ouă, n-am lapte, îndură-te tot și dăm. Și zbiera zilnic înainte omului. Zis, Doamne, vecinul ei ateu. Cine e tău? Să uită le nervează. Ce atâta strigă pe balcon? Ce atâta? Și vine și spune auzi femeie, nu există Dumnezeu, tași din gură, nu există, există și o să o vezi. Și începea să rog, Doamne, dă lapte, alimente. Doamne, zilele îi făcea chestia asta. Într-o zi îi cumpăra teul, îi cumpăra teul, lapte, alimente, îi pune și îi pune acolo. Îi pune pe balcon. vine femeia pe balcon, să poate, cum m-ai introdus direct pe balcon alimentele ex-domne și așa de bun și vine o taci că nu Dumnezeu, că eu am fost Doamne mare și l-ai folosit pe dracu să-mi dea toate astea. așa că Dumnezeu chiar n-are nicio problemă dificultate în a vorbi de necreștini de a se folosi de necreștini n-are niciodată dificultate, El e Dumnezeu și dacă vrea să se arate unui om care îi păgân, el, și păgânul știe, când vede pe Dumnezeu și vorbește, el știe că dacă nu execută, îi mai șamar de el. Deci Atâta știe orice păgân, orice, indiferent că crezi în Dumnezeu sau nu crezi, ateu sau neateu, când Dumnezeu ți arată și spune uite ce trebuie să faci, nu mai comentezi să spun eu asta, nu comentezi. Știi că nu mai ai mult timp dacă comentezi. Așa că mi-am pus... Une, acolo un lucru, în, în mod natural mă gândeam cum se va poate, nu știu dacă se poate întâmpla chestia asta. Și un lucru veți vedea este că după ce te rogi, va trebui să faci și tu ceva. Adică, trebuie să. ce depinde de tine tu să faci. Totdeauna să ții minte asta. Adică, de exemplu, tu te rogi pentru o casă. Dăm un exemplu, te pentru o casă. Poate Dumnezeu modul prin care îți poate da acea casă, are mai multe moduri, dar vrea poate să-ți o dea printr-un credit ăsta, ipotecar. Îți dă o slujbă bună, Vlad, lucrezi la calculatoare 50 de milioane pe lună, înțelegi? Și zice, nu-i mare lucru să plătești o rată uh, pentru casa ta, pe 20 de ani, să zic. Deci Dumnezeu, nu știu cum, o slujbă bună ca să poată acoperi cheltuiele. Nu știu cum Dumnezeu poate lucra. Dar tu trebuie să faci ce depinde de tine. Așa că am scris nevoia asta pe lista mea de rugăciune și am zis Doamne, eu fac ce depinde de mine. Ce am făcut ce depinde de mine și nu vedeam nicio izbândă. Credeam, nu, nu, nu e, e, e, e imposibil. Credeam, Doamne, dar ceea ce eu cer, eu știu că cer ceva ceva așa, ceva ce, no, normal că ar fi fain. Prietenii mei dacă au auzi ce, normal că ar fi fain. Domnule, no, eu, eu chiar aș vrea să văd și mâna ta aici. Și ieri și astăzi, fi să te înțelegi interesant, se împlinește minunea. Ieri, prima parte din minune. Astăzi, a doua parte din minune. În mod miraculos. Și știți ce am ajuns la concluzie? Din nou, astăzi, când s-a încheiat ziua, astăzi încheiem ziua aici, rugăciunea chiar funcționează. Mai și când mă gândeam că ei nu se. Cum se poate face? Ne oamenii, vorbeam cu oameni și le spuneam ce aș vrea. Se poate, mă. Se poate. Deci eu mă răspuns în două părți. Una după alta. O zi? După alta. Minune. Exact ce am cerut. Dar exact cum am cerut eu s-a întâmplat. Nu acesta chiar funcționează. Dacă ai avea curajul să ceri. ai avea curajul să ceri. Să cer cu gând bun, nu să risipești pentru tine însău, să cer cu gând bun. În seara asta ne vom uita la trei circunstanțe în cuvântul lui Dumnezeu. V-am spus experiența mai personală. Acum ne vom duce la cuvântul lui Dumnezeu și după aia la sfârșit o să decizi tu, oare mai trebuie să pun ceva pe lista mea de rugăciuni, care mi-a fost și frică să pun. Sau e ceva acolo pe lista de rugăciune și ai încetat să mai te rogi. Ah, pare imposibil. Pare imposibil. Mi-ar place, vă spun sincer, la tineret, mi-ar place să începem să auzim mărturii cum unii dintre voi a spus pe lista de rugăciune o chestie. Era imposibilă. Sau chiar dacă era posibilă, șansele ca să se întâmple, ție sunt rare. Și voi știți că în Împărăția Lui Dumnezeu nu există coincidențe. Nu este coincidență. Oamenii când dacă de exemplu, dacă ce aș spune oamenilor despre experiența mea și aș spune, uite, cum mi s-a întâmplat mie. Oamenii zice, coincidență. Deci așa s-o întâmplat, să se potrivească lucrurile ca să se întâmple. Păi dacă la toți le s-ar întâmpla așa, n-ar fi toți bucuroși, dar nu le s-a întâmplat. De ce? Numai mie mi s-a întâmplat. Și dacă ne vom uita la câteva instanțe, circunstanțe cuvântului Dumnezeu, în care să vă rat. Dacă rugăciunea funcționează sau nu funcționează. Pentru că hai să vă spun ce se întâmplă. De cele mai multe ori, oamenii, și mă refer la noi români, mă refer la părinții tăi, mă refer la unchi tăi, mă refer la familia ta, la colegii tăi. Noi românii, general vorbind, excepții normal că sunt na, noi, și ca oameni ne rugăm când ajungem la disperare. Atunci știm să ne rugăm. Chiar dacă nu ne rugăm mult, chiar dacă nu știm la cine strigăm, strigăm. Unii strigă la sfinți, atunci parcă, parcă atunci la disperare, omul strigă. Păi, vă, vă, Imaginați-vă că sunteți uh, într-o mașină și ești lovit de cineva și vezi că mașina te duce și te aruncă în șanț. În momentele alea, ce strigi? Eu știu că am fost în momentele alea. N-am strigat. Bani! N-am strigat pământuri! N-am strigat popularitate! Nu, ce te ajută alea? Ce a strigat? Dumnezeu! A strigat Isus. Și culmea e că chiar atunci când oamenii strigă din disperare și se roagă numai din disperare, Dumnezeu ascultă pe mulți. Nu vi s-a întâmplat, am avut colegi, mă. Spuneam, uite-te, am mers și m-a rugat. Dumnezeu mă ascultă. Mă gândesc, extraordinar, mă duc, Dumnezeu, așa de bun e cu tine, că nu am disperare strici și Domnul tot te ascultă. Dar veți vedea că în viața de creștin și viața de creștin nu poți zidi o viață de creștin sănătoasă doar pe momente astea de disperare. Numai când ești în criză, o, am nevoie de tine, dar n-am bani. Cât timp avea încă puțin bani, nu spuneai, Doamne, ajută-mă să-i cheltuiesc cu bine. Nu-mi ziceai atâta. Numai când ai bani strici. Și veți vedea că așa de bun e Dumnezeu Eu mă miram, vă spun sincer, și cu colegi și oameni Care am întâlnit în viața mea Care spuneau că în disperare ce am strigat către Dumnezeu Și nu m-a ascultat Mă, asculta, mă gândea, Doamne, ești așa de bun cu ei Că numai atunci strigă către tine Dumnezeu chiar e bun și îi ascultă Pentru că vrea să devină o obișnuință Strigătul acesta Să te rogi Vă spun ceva ce-a zis uh, Martin Luther E foarte interesant ce-a zis Da, am lăsat aici ce-a zis una tu mi-ai uh, jumate din predică, e bun. Martin Luther a zis următorul lucru, a zis, am atâta de făcut că nu pot începe fără să mă rog trei ore pe zi. Vă înțelegeți? dilema. Am atâta de făcut că nu pot începe fără să mă rog trei ore pe zi. Martin Luther. John Wesley. John Wesley a spus următorul lucru. Dumnezeu nu face nimic decât ca răspuns la rugăciune. Știți că se ruga John Wesley? Două ore pe zi ce spune el? Spune Dumnezeu, nu face nimic decât că răspuns la rugăciune. El zice, de fapt, într-un cuvânt, zice, nu aveți pentru că nu cereți. Nu aveți pentru că nu cereți. Așa că, ceea ce nu ai în viața ta, ce ai dori, Și nu ai. Nu ai pentru că nu ceri. Asta nu spunea eu ce spune Dumnezeu. Și dacă cer, poate ceri odată și te-a lăsat, da? Nu vrei. Că dacă ai vrea, te-i ține. Te-i ține. Așa că, în seara asta, ne uităm... La trei instanțe, trei circunstanțe în care lucrurile se schimbă și lucruri imposibile încep să se întâmple. Traj, ce care răsesc pentru prima dată, cei care veniți aici de o perioadă, trebuie să vă spunem un lucru. Întâlnirea aceasta, de întâlnire așa normală, ne întâlnim niște băieți, vine din valea Lumi, hai, vin câțiva, noi asta avem o întâlnire faină, punește niște lumini, oaie, fain, sărim în sus un pic, facem aerobic, am slăbit, bun, merem acasă. Foarte faine a fost. Au vorbit despre ceva, nu știu ce drumuri, faine, noradea și gata, merea acasă. Nici pe departe. E o întâlnire în care auzi despre un Dumnezeu și vreau să strădinesc credința ta într-un Dumnezeu care face imposibilul. Oamenii necreștini se rezumă doar la natural. Se rezumă doar la ce vede ochiul și ce poate mintea. Noi nu le rezumăm la asta Nu ne rezumăm la imposibil Cum ar fi dacă mi-am pus o întrebare Dacă Dumnezeu chiar mi-a ascultat rugăciunea Cum ar fi? Pe oamenii s-ar minuna Și vă spun că oamenii care au zice, mi se întâmplă o, o, o, Extraordinar Ești norocos ca așa zic oamenii Ești norocos bine binecuvântat Prima instanță Haideți să mergem la Geneza Genesa, capitolul 18. Mă uităm la trei exemple și după aia încheiem. Genesa, capitolul 18. Și spune așa în capitolul respectiv și vă dau media versetul. Vine Dumnezeu la Avram, vrea să vorbească. Dumnezeu e Dumnezeu care vrea să vorbească cu noi, în primul rând. Vrea să ne spună lucruri înainte ca să se întâmple, ar vrea să ne zică multe lucruri. Ma, dacă noi am avea timp și Avram, Dumnezeu vine la Avram și Avram își face timp să-L asculte pe Dumnezeu. În fiecare, în fiecare zi Dumnezeu vrea să vină să spună lucruri, dar nu ne facem noi timp. Dar Avram își face timp să-L asculte pe Dumnezeu și vine, vine Dumnezeu la Avram și zice, este o localitate aici, două localități apropiate. Sodoma și Gomora. Am fost, i-am vizitat, mă scârbesc. Când intru acolo, când văd păcatul, homosexualitate, ce e acolo, mă scârbește și am un plan să-i nimicesc. Pe toți. Toată cetatea vreau să-i toată cetatea. E păcat care mă scârbește. Și vreau să se uită și aduce aminte că Nepotul lui stă acolo. Oh! Doamne, da tot? Tot. Să duce Domnul aminte, că e și nepotul. Nepoțicele acolo, nu știu cum se numesc alea, fetele lui Lot, și ele sunt acolo. Oh my God, o să moară și ei. Neamurile mele. Avram se gândește. Și bine, -a zice în versetul 23... Că Avram are curajul să vorbească cu Dumnezeu și să-i spună. Zice, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Și el zice, poate în mijlocul cetății sunt 50 de oameni buni, Ii vei nimici oare și pe ei? Și nu vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Departe de tine, cel ce judecă tot pământul, nu vă face oare dreptate? Adică Avram, Dumnezeu vine și îi spune o hotărâre care luat o luat-o. Avram, ce zici? Distrugem Sodoma și Gomora sau nu distrugem? Nu fost. Au fost și au spus, voi distruge Sodoma și Gomora. A fost o hotărâre dată, gata, voi distruge. Și Avram are curajul să vină să vorbească cu Domnul. Nostru. doamne da. Ok, am înțeles. Am înțeles. Vei distruge. Bun. Dar dacă sunt 50 de oameni buni acolo, 50 de oameni care sunt chiar buni, că te caută, se gândea familia, loti, se gândea el. Probabil că mai ies câțiva, nu numai familia, neamurile mele. Mă gândesc că în orașul ăla mai ies câțiva oameni buni. Și Dumnezeu zice, uite-te, noi suntem prieteni. Uite, dacă sunt 50, nu nimic. Și știți, povestea cum, Avram se mai gândește și da. Cred că am pus un număr prea mare, 50. 50 e un număr cam un pic prea mare. Dacă, cam păcătos orașul ăsta. Nu știu dacă o să fie 50. Și după aici, dacă citiți, o să mai îndrăznești, Doamne, nu știu dacă să îndrăznești sau nu. Dacă nu sunt 50, Doamne, și sunt 40. Mă, poate sunt 40, Doamne, ce zici? Și mă să uită la aici și zice, măi Avrame, ești meu, fii atent. Pentru dacă sunt 40, nu-i nimicesc. Și Avrame merge, și, merge spre casă și după aici se gânește, mă, da, dacă aveam curaj, dacă am 30, dacă ziceam 30, oare, ce se întâmpla? Hai mă că încerc. Încerc. Că ce se poate întâmpla? Încerc. Mă zis, nu încercăm, că ne-i frică. Avram încearcă. Doamne, am, mai am drăzneală odată. Auzi, cred că am exagerat. 30, 40, la câte cât am rămas? La 40 camuți. 30, Doamne. Uite la Avram. Deci 30, Avram, ha. 30 doamne. Să fie 30. Mersi. Bun. Se îndreaptă vreau spre casă, îi mulțumit. Să gândește, mă, eu am vizitat orașul ăsta. La intrare, vecinii lui Lot, nu știu dacă sunt trezeci. Sunt orice înapoi. Auzi? Oh, doamne, nu știu să mai îndrăznesc sau să mă îndrăznesc, dar... Doamne, poate nu sunt trezeci și sunt douăzeci. 20, Doamne. Sunt Dumnezeu. Mă, vreau, tu ai curaj de său de mare. <laughs> deci 20, Avram, da? Doamne, 20. Bine, mă, Avram, 20 să fie. A, ah, merge bucuros. Am adus negocierea până la 20. Mă, trebuie să fie 20. Și merge și merge și se gândește, mă, care să ia 20 numără? Dacă nu-s 20. Și moare și Lot și familia, și nepoțeii mei, nepoțelele. Doamne, Do doamne, doamne, doamne, iartă-mă că am curaj, dar ultimată doamne, promit, ultimată, gata, ultimată. Ziaframe, Zia, Am mi frică că nu-s 20, mi-e chiar frică că nu-s 20, doamne, și ce mă fac? Dacă-s 10, îi numărăm pe degete, în orașul ăsta, e oraș mare, dar dacă-s măcar 10, un nimicești, să uităm, măi, Avrame, ești, ești un băiat gigel, fii atent. dacă îți 10 acolo, nu nimicești toatea. Pentru că știa, nu nici așteptată, nu nici așteptată, familia ta, lot, soția lui și așa mai după copii, fetele. Boy. Vreau merge liniște acasă, mă, trebuie să fie 10. Trebuie să fie 10. Și când Dumnezeu numără oamenii buni din cetate, nu-s 10. Nu-s 10. 4. Dumnezeu în harul lui, ce face? Merge trimite un înger și le spune familiei lor afară că voi sunt singuri oameni buni. din cetatea. Și Să s-a întâmplat. Dar voi vedeți ce a făcut rugăciunea? Rugăciunea, dacă erau 10 oameni, era salvată cetatea Sodoma și Gomorra. Era salvată. Cei mai cool și mai fain arhitecți, arheologii arhitecții, arhitec vor descoperi mai nou locul exact unde a fost Sodoma și Gomorra. Până acum erau niște orașe care Aritecții, credeau că sunt așa, numai invenții biblice. Până când o dat de un, de un, două orașe, una lângă alta, care a fost distruse, exact timpul în care zice Biblia. Rugăciunea funcționează. Rugăciunea mișcă inima lui Dumnezeu. Schimbă inima. Voi vă da seama? Voi da? Voi vă da seama? Rugăciunea schimbă inima lui Dumnezeu? Asta a făcut avram. Mergem la al doilea pasaj. Foarte interesant. Mergem la doilea pasaj. Doi împărați. Vorbim despre rugăciune. Mona, tu cred că ai scris al nouă, nu? Asta e nouă. Seria nouă. Serial numărul nouă, nu? Așa cred că-i. Că ăla că a fost opt. Deci asta e nouă. Doi cronici. Nu, unde? Doi împărați, nu doi cronici. Doi împărați. Ați găsit? Unii au așteptat acolo sus, da, asta e. Doi împărați, asta e cu noua tehnică. Doi împărați, capitolul 20. Fiți atenți aici ceva interesant. Versetul 1. În vremea aceea Ezechia, care a fost împărat, împăratul Ezechia, a fost bolnav pe moarte, se îmbolnăvește. Procul Isaia, procul care era în vremea lui, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, nu fiți atenți ce vorbește procul. Când vine un procul și spune chestia asta, mă vedeți ce zice procul. Nu, să vă așteptați să vină procul, te voi folosi, voi lucra prin tine, vei fi folosit de mine. Uitați ce zice procul ăsta. Așa vorbește Domnul. Rânduiește ce ai de rânduit case tale Căci vei muri și nu vei mai trăi o, Așa aștept să vină un brog Și să ne spună chestia Adică nu aștept așa când te trezești dimineața Vine un mesager de Când Mai ales când ai o durere de cap Sau ai ceva, nu te simți bine, simți o durere în picior Rânduiește-ți casa că, nu vei, că vei muri și nu vei trăi Adică scrieți testamentul În parte ce ai la fiecare nepoți La cine vrei să dai Că vei muri Ezechia în pat. Și vine prorocul care Te aștepți, nu? Te aștepți când Ești bolnav să vine cineva în America era este, ca, este felicitări Care le cumperi Se numesc get well cards Adică ești bolnav Și să te însănătoșezi Și vine oamenii să aduce flori, să aduce un card Get well soon Tot felul de chestii de așa se aduce că adică se aștepta și e zic, ea, Vine procul să vină la mine Să se roage pentru noi, ești bolnav Ești pe moarte, mor. Procur să vină să se roage pentru că așa era frumos. Și vine procul, nici măcar nu spune pune mâinile peste el, nu se roagă nimic pentru el, Zice, așa vorbește și Domnul Ezechia, fii atent. Rândește ce ai de rândui cazetale că căci vei muri și nu vei mai trăi. Oh my God, să primești un mesaj de asta dimineața. nu e cel mai fericit mesaj, nu? Hai să fim serioși, nu e cel mai fericit mesaj. Da, dacă tu ai primi mesajul ăsta, tu ce-ai face, Vlad? Gândește-te, trebuie să spui, dar când te gândești, ce ai face? Anca, atunci ce ai face? Nu imaginează-ți, ce ai face voi? Păi, Domnul vă vorbit, rândește-te, gata. Da. da, el scria pe uh, mes, mor acolo la status. Imaginează-ți tu ce ai fi făcut. Se întâmplă, Dumnezeu spune o tărâre, nu, gata. vei muri, ești bolnav, că... Nu, no, ferești, că ne zice. Bun, dar fiți atenție, ce e interesant. Hai să vedeți ce face Ezechia. Hai să vedem ce face, că eu eu ce face. Hai să vedem ce face. Ezechia s-a întors cu fața la perete, că nu putea să ridice. Și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Deci Ezechia primește de la Dumnezeu chestia asta, că vei vei muri. Și el se întoarce la perete, de -aia când ne vedeți pe noi la rugăciune și când ne rugăm... Sus De multe ori ne punem la perete Nu e că avem noi ceva, credem că e ceva nechină La ceva perete sau ăsta Sau la crămizle din perete Pur și simplu când te uiți De ce închidem ochii când ne rugăm? Ca să nu fim distrași Că dacă tu te rogi domnule și vine unul și Nu e mai te concentrezi De-aia închidem ochii Dar când ești într-un loc în care Cum să aici în față, n îmi place să fii aici în față Deci pot să mă rog ochii deschiși, Că nu e nimic care să-mi distragă atenția dar, de exemplu, când ne rugăm mai mulți să nu fii distrați, te întorci la perete. Să nu mai... ce facă ei acolo? Nu ești distrat. Așa s-a făcut și Ezechia s-a întors la perete și a început să se roage. Când primește această veste de la proroc. Fii atent ce zice Ezechia în rugăciune. Doamne, adu aminte că am umblat înainte feței tale cu credincioșie și curăție de inimă. Și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi Nu știu dacă Noi chiar când cerem ceva Chiar știm să ne rugăm Și vreau să te întreb așa azi, curios Când ți-ai dorit ceva cu adevărat Când a fost ultimat când poți să spui Te-ai rugat cu lacrimi Adică Dumnezeu chiar Vrea să vadă dacă chiar dorești Dumnezeu vede eu v-am spus că eu, de exemplu, că vin oameni să se roage pentru botescu cu Duhul Sfânt și vin în față, și facem chemare, vin în față și stau așa la rugășean pentru botescu cu Duhul Sfânt. De drogă pentru mine. Adică tu ce aștepți? Să vin cu ceva, să dau un cap, să primești botez cu Duhul Sfânt? ce? ce? Adică crezi că eu sunt cel care îți dau Duhul Sfânt? Sau Cum? Dar se vede pe tine dacă chiar vrei. Mai e și de aia care vin cu gumă. să mă Doamne! Eu nu zic că Dumnezeu poate să-ți dea dacă chiar vrei, dar păi, când voi la tine, nu dau seama că vrei. Chiar nu-mi dau seama că vrei. Eu știu un lucru, când eu am cerut puteți cu Duhul Sfânt, vă spun sincer eram pe genunchi, frate, o oră, Doamne, Doamne și ceream să vă arată Domnului, zice, deci dacă Ezechia au plâns, ce mi, -mi să plâng, păi el o plâns, că știa că dacă nu îi cere și vede că chiar vrea, nu vă aduce aminte când erați mici și cerai ceva la părinți și că nu primeai, așa, primată nu mă iubești, încerci la plânz, faci ceva, ca să atragi atenția. Așa că cei care ceresc cu Duhul Sfânt, ține-ți minte ce vorbim acum, că așa numai dacă vii și doamne, doamne trebuie să văd, domnul că chiar vrei. Să văd setia aia. Ezechia zice, a vărsat multe lacri. Cât o fi plânzoare, zic ea? Hai să vedeți, o să vedeți cât o plâns. Dar au vărsat multe lacrimi. Uneori, eu cred că atunci când zicem că vrem ceva și ne rugăm, nu vrem, că dacă am vrea, ne-am rugat cu adevărat. Adică, când ne întâlnim și mă bucur pentru cei care tinere care au fost înainte de program, au fost și au pentru program, ea care s acolo și se roagă, dacă chiar vrem ca Dumnezeu să arate slava în locul acesta, vom vedea după cum cerem. Dacă vine acolo la întâlnirea din ante, și te rogi. Mm -hmm. Să mai rogă cineva. Mm Hai -hmm. că Dumnezeu să uite și să-și Mă, asta e, a, asta e cam jenant momentul acesta. Hai să trecem peste el, să vină tineretul că știa ce fac aici. Dar că merge acolo sus. Vine și vrei vorbeam despre puterea învoirii data, data trecută și te învoiești împreună cu cât suntem acolo. Și crezi și ceri. E imposibil ca Dumnezeu. Imposibil ca Dumnezeu să nu-ți dea. Pentru că Dumnezeu spune că cereți, veți primi. Eu cred că nu știm să cerem cu adevărat. Adică Ezechia îmi place mult ce spune, se roagă, nu zice mult. Dar arată că vrea. Doamne, adu aminte că am fost, am luat în curăție de inimă. Și ce e fain când, când trăiești în puritate și ești un. ești umbli după legea lui Dumnezeu, poți să te rogi rugăciunea asta la Ezechiel. Dacă nu, ce te rogi? Doamne, iartă -mă. Nu? Interesant că el nu spune ce am făcut pentru tine, nu spune -am Spune am făcut ce este bine înaintea ta și am trăit cu curăție de inimă. Și pentru acest lucru, Doamne, nu uita, am ascultat cuvântul Tău. Și interesant este că atunci când asculți de El, ai curajul să vii, să-i ceri lucruri. Tată, am stat, am stat, am așteptat, vreau ceva de la tine. Când trăiești o viață de puritate, ai curajul să ceri curanță de cer. Hai curaj de cer. Ezechia se roagă, fiți atenți ce zice, versetul 4, ce se întâmplă după ce el se roagă și eu varsă lacrimi. Isaia care ieși se nașun să se încă în curtea din mijloc. Când cuvântul Domnului a vorbit astfel, deci așa de, așa de repede Dumnezeu își seama de Ezechia O, o, o plâns, dar nu, nu au fost zile întregi Pentru că din camera lui Ezechia Din palatul unde era Până în curtea de mijloc Cât putea dura? Hai să zicem casă mare 15-20 ani Mai mult ce palat Înțelegeți? Deci nu putea fi foarte mult De vorba de minute Dar așa de mult... De aia de exemplu când cerem împotezi cu Duhul Sfânt unde voi credeți că trebuie să stăm acolo ore? Ah, ah, trebuie să stăm ore. Păi dacă Dumnezeu vede că imediat îți dă. Deci nu trebuie neapărat. Uneori mai așteptăm un pic, dar nu. Dacă am stat toată noaptea, păi poți să stai, sigur că da. Dar, dar Dumnezeu vede din start, vrei sau nu vrei. N-aș să-i să ai, ce zice, atent ce zice Domnul. Întoarce-te și spune lui Ezechia căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeu, tatălui tău, David. Ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile, iantă că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casă, Domnule. Doamne, da, înainte ai zis că mor. Da, te rugat. Și ai plâns. Și am văzut că chiar vrei. Vrei mai mulți ani. A treia zi. Te voi vindeca, zice domnule Ezechia. să atent ce zice după aia. Voi mai adăuga 15 ani în zile tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Fiți atent ce e interesant. S-a rugat, rugat, Ezechia. S-a el ca Dumnezeu să-l izbăvească din mâna împăratului Asiriei. S-a rugat el asta. Dumnezeu vă face mai mult decât ne putem noi imagina sau gândi. Mai mult decât cerem noi Dumnezeu face. Era așa doar să cerem. Dumnezeu merge uh, Dumnezeu Dumnezeu care merge uh, uh, cum să zic, face mai mult decât uh, ți-ai închipuit tu că vă face el. Merge, uh, este un cuvânt uh, uh, în engleză uh, He is gonna do above mai, mai presus decât te-ai gândit tu. Amințe de, de o întâmplare un copil era, era bolnav de cancer și tot timpul și-a să fie un pompier. Tot timpul și-a fost dorința lui și era bolnav de cancer și doctorii au spus, mamei lui au spus, el nu va mai trăi mult câteva zile, a cancer. Și mama ea zicea, vreau să facă o surpriză, mai aveam încă câteva zile de trăit, vreau să, să fac o surpriză și sună la pompieri, sună la șeful pompierilor și zice, auziți, eu am un copil pe moarte, tot timpul și-o să fie un pompier și m-am gândit că acum înainte să moară, N-ați putea trimite un pompier așa în costum, să stea lângă el, să-l vadă, să stea care aici câteva minute lângă patul să-și facă o poză cu el, să tot timpul și-a să fie un pompier și nu va mai ajunge, că el va muri. Și pompierul fiind creștin, șeful secției respective zice, bine doamne, vom face poate mai mult decât cere zunea O A cerut un pompier să vină, să stea. Și s-a gândit pompieri după ce a pus până jos Un băiat care vrea să fie și el un pompier ca noi Și nu mai apucă pentru că moare Ce am putea noi face? Face mai mult decât cere părinții lui Și ce a făcut de el A sunat la fiecare secție De pompieri din acel era un oraș mare Și a sunat toți Există ceva ce trebuie să facem toate mașinile de pompieri din acel oraș le-a adunat în fața spitalului. Au pornit sirenele. au în fața spitalului. Toți pompierii au ieșit afară și au scandat numele lui. Au pus o, o scară de aia, cum au ei, au urcat pe geamul copilului la spital și l-au luat pe copil în brațe, pe scara aia. L-au dat jos și o oră, le-au plimbat cu așa de pompieri prin oraș Și ca să nu venea să creadă da. Dar de ce faceți toate aceste lucruri? Și ce a spus pompierul? Și pompier, noi suntem creștini Și Dumnezeu nostru când îi cerem ceva El face mai mult decât îi cerem noi Am vrut să vă arătăm că de mult o iubește Dumnezeu Am făcut mai mult Am vrut să, să vedeți Dumnezeu în noi Pentru că așa e Dumnezeu Face mai mult decât îi cerem noi Când a fost ultimat când tu ai arătat celorlalte din jur, ce-ai cerut să faci ceva și tu ai făcut mai mult? L-ai arătat pe Dumnezeu în tine. Ai fost o oglindă a lui Dumnezeu. Pentru că așa e Dumnezeu. El face mai mult. Ezechia, tu mai ai cerut să trăiești, eu îți spun ce voi face. Nu numai că tu vei trăi, mi-ai cerut asta și am văzut, dar voi face încă ceva, te voi izbăvi pe tine. Cetatea aceasta din mâna împăratului, o voi ocroti-o din pricina mea. A dus aminte, când tu ceri. Nu numai că Dumnezeu îți dă ce cere, dar Dumnezeu va merge face mai mult decât e certul. Mai mult. Și ultimul pasaj încheiem. Unde ne uităm în seara asta. Întoarceți la Iosua. Iosua capitolul 10. Și în Iosua capitolul 10 versetul 12 în pasajul ăsta e ceva foarte interesant. Dacă veți vedea cum începe capitolul Marea Luptă de la Gabaon, și dacă veți citi despre Gabaon, vorbește despre ea ca fiind o cetate mare, ca una din cetățile împărătești, mai mare decât cetatea Ai, Amoriții erau vrăjmașii poporului Israel și bătălia se numește bătălia de la Gabaon. Nu numai a fost cu o au venit alți împărați să ajute pe Amoriți. A fost o mare bătălie la Gabaon. Vrăjmașii lui Israel, Amoriții, se luptă împotriva israeliților. Capitan de oști la israeliți Iosua. Cine e Iosua? Ucenicul lui Moise. Cel care... Când Moise vorbea cu Dumnezeu, stătea undeva pe munte, la o depărtare, s-audă și el pe acest Dumnezeu atotputernic. Iosua a auzit cuvintele lui Dumnezeu, era pe munte, era mai aproape de Moise decât ceilalți. Era ucenicul lui Moise. După ce Moise a murit, Iosua i-a dus în țara promisă. Și într-o mare luptă... O treba moriților, la Gabon. s de dimineața și deja soarele începea să asfințească. Și să se gândește, Doamne! Dacă mai avea timp înainte să se înserese, i-am bate. Doamne, dacă nu-i batem acum, ei din nou își vor întări forțele și la dimineață ne vor distruge. Acum îl slăbiți, acum trebuie să-i lovim. Voi știți, ori de câte într-un meci dacă vă la box, când deja oponentul tău începe să fie mai amețit, atunci dacă îi dai, îl, faci, îl poți face knock-out. Dacă aștepți și face ding, ding, ding, și el merge înapoi, se întărește, poți să l încasezi mult în cealaltă rundă. Pentru că el s-a întărit. O primi niște instrucțiuni, o primi niște, fi atent. El e slab în partea stângă. Imediat... O noapte, de-aia poți o noapte, într-o luptă o noapte contează mult. Într-o noapte poți trimite-i scoade, poți să afli ce se întâmplă, strategii, poți să afli și dimineața te pot bate. Așa că contează mult o noapte, într-o luptă. Foarte mult contează. Pentru cei care face sport, știți că contează foarte mult o rundă. Dacă înainte să-ți dea knockout, ul tu ești slăbit și înainte să-ți dea knockout, tu primești o pauză. Vine antrenorul, îți dă apă, îți dă niște până, bă, trezește-te, te întărește, te încurajează, vezi că îl poți bate pe ăsta, poți să te ridici de acolo și să faci knockout pe oponentul tău. Dar dacă te o prinzi knockout, înainte să cântă la, să, să, să sune clopoțelul, stai acolo, jos, pe podea. Așa că în această stare Iosua și lui Israel îi bate. Deci au văzut, deja amoriți erau slăbiți. Îi bate, dar e seară. E seară. Ce variante avem? Să gândesc ei, variante, variante, variante. Făcli. Câte făcli avem? Adună pe toți. Nu avem făcli. Avem avem destule făclii. Ah, trebuia să aducem făclii, mă băieți, v-am spus. Să aducem făclii. Altceva, ce mai putem face? Să gândeau toate variante. Ce, ce pot să aprindem? Ce să aprindem? N-aveau ce aprinde. Vine noaptea. Și fiți atenți, fiți atenți, Iosua are curajul, are curajul să-i ceară lui Dumnezeu ceva imposibil, ceva imposibil. Are curajul să-i ceară lui Dumnezeu, doamne, noi ne avem făcli. doamne, pe atent ce Domnului. Domnule, nu oprești soarele. E, au prostesc să Pentru că tot timpul soarele răsare, soarele apune. Cine intervine aici? Deci soarele răsare, soarele apune. E soarele, deci ești cam crazy. Are curajul să-i ceară lui Dumnezeu. Oprește-te, soare. Și numai atâta. Tu, lună, și tu. Pe luna, unde se învârte luna? Care a făcut în ultimul timp? Unde se învârte luna? În jurul cui? Luna se învârte în jurul pământului. Deci, luna se învârte în jurul pământului. Azi, este de vacanță, știu că nu mai, gata, ați lăsat școala. <laughs> în jurul soarele. Fiți atenți, atenți, Care se învârte? Soarele se învârte în jurul pământului sau pământul în jurul soarelui? Păi da, fiți atenți. Fiți, fi, fiți atenți. Deci, Iosua îi cere lui Dumnezeu să facă ceva ce... Doamne, peste soarele. Dumnezeu se gândește... Eu o să fi atent. nu știi cum e exact cu pământul și cu soarele, dar fii atent. Știu eu ce trebuie să fac. Știu eu ce trebuie să fac. Fiți atent. Se întâmplă uneori să-i Dumnezeu, dacă o prostie cer. Nu asta trebuie să cer tu, dar Dumnezeu e așa de bun că face tu să înțelegi așa cum îi. Da, dom'le, dacă întrebai pe Iosu atunci, a, -a -a că -a da, mă, Iosua atunci s-a oprit Să numai că s-a dar, măi, nu soare a fost de vină acum e în cer, știe de ce de care problema dar îți mai ce credință a avut el mă prește-te, soale Amic, hai, să, hai să punem așa un exemplu, care dintre noi a merge în spatele blocului și mai avem de jucat, un meci de fotbal mai gat, vine noapte nu sunt nocturne și joacă Salem cu Mori. Și Salem trebuie să-i bată pe Mori. Și urmează, avem o generație nouă, mai. mă Și să ai curajul să spui, oprește-te! că tu ai făcut fizică. Pe asta au făcut. Iosua. Și tu te gândești la lista ta de rugăciune, ce să pui pe ea. Iosua a avut curajul să, vorbe să vorbească soarelui și soarele știu că nu el. O trimis de apoi semnale la pământ. Pământ, gata. Și fiți atenți ce interesant. Nu avem timp să studiem problema, dar Soarele s-a oprit. Uitați-vă ce spune Biblia. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe să în mâine copilului Israel și a zis în fața lui Israel. A vorbit Domnului. Deci a fost rugăciunea lui, lui Dumnezeu. Oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra voi a omului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul. Deci universul e oprit. Luna nu mai se învârte în jurul pământului și soarele, pământul, de fapt, stă. Până ce poporul și-a răzbunat pe lui. Lucrul acesta este scris, nu este scris Soare în cartea dreptului. Soarele s-au oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. Aproape o zi întreagă. Ce interesant este că oameni de știință au studiat timpul și-au putut dovedi științific. Ceva s-a întâmplat într-o zi pe pământ. S-a întâmplat ceva și aproape o zi întreagă s-a oprit pământul. Nu-s povești, nu-s alegorii. Uitam pe o site la Discovery Channel se pare The Critical Eye vorbea despre mai multe chestii, vorbea și despre Noe și corabia lui Noe și explicam acolo că de fapt povestea lui Noe e de fapt o alegorie adică când te confrunți cu situații imposibile, Dumnezeu te poate scăpa printr-o barcă alegorie, deci nu s-a întâmplat real Interesa, mă că Biblia mai spune că s-au întâmplat, mă. Și cum explici? Scoici. Pe cel mai înalt vârf. Pe cel mai înalt munte. Cum explici? Scoici. Pe înseamnă că la un moment dat a fost apă peste tot. Așa explici. Scoici. Cum explici că s-au găsit sub Antarctica pădure tropicală? Tropical. și toate lucrurile acestea dacă vă uitați la Discovery și vedeți că vorbesc împotriva ce spune cuvântul Lui Dumnezeu pot fi Discovery 1, 2, 3 poate fi oameni savanți când vorbesc împotriva ce spune Biblia nu credeți toate prostiile doar pentru că e Discovery păi ei, ei sunt acolo să descopere de-aia Discovery, că nu ar descoperi că Dumnezeu e real Lăsa acolo la discovery. Și că să ai cere lui Dumnezeu ceva imposibil. Cere să oprească soarele. Oare rugăciunile tale până acum, toate au fost rugăciuni care se pot realiza în mod normal? Că dacă îs, mai bine le faci tu atunci. De ce mai cer să le facă? Adică sper că nu mulți vă rugați, Doamne, ajută-mă să pot să fac duș. Mai e gata, du-te și fă duș. Iați niște shower gel și te spală Că poate ai nevoie, nu te spală de mult timp, mai trebuie să. Sunt lucruri care ar trebui să le ceri, de care ai nevoie și sunt imposibile. Dar nu le cer pentru că crezi că sunt imposibile. Eu s-o cerut. Iosua l-a celut. Când dacă noi ca tineri am început să avem credința lui Iosua? Oare ce mărturie am putea noi avea? Imaginați-vă că Iosua e la noi la tineret. El e capitanul și vine la tineret Iosua. Dacă are cineva ceva mărturie să vină, vine, ridică Iosua. Iosua, hai de și tu față. Și vine o somnă și ne mărturisește. Auz, dragi compatrioți, am avut ieri o bătălie. Cei care v-a și v-ați băgat prin văgăune, noi am avut o bătălie ieri, la Gabăun. Și știam că dacă nu reușim să-i batem astăzi, mâine își adună forțele și ne bat. Și că am avut nevoie de mai mult timp, până să vină seara. Și am cerut Domnului să oprească soarele, să, una, să nu mai încurce planetele astea, să le oprească, noi să putem să batem. Și așa s-a întâmplat. Martori sunt cei care au fost la bătălie. Numai soarele au rămas. o staționat aproape o zi pe loc. Wow, următorul. Uh, am, uh, am rugat, am uh, picat pisica, am... Și să nu jur pe picioarele și nu șorul picioarele. Mulțumesc. Ce mărturie aia? Păi aștept să vedem așa lucruri imposibile care se întâmplă. Ce lucruri imposibile cu Dumnezeu? Dar am văzut în cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu-i nu doar în cuvântul Lui Dumnezeu. Acum, astăzi și ieri mi s-a întâmplat mie. Ceva imposibil s-a întâmplat pentru mine. Și vreau să te încurajez Când o să-i cer și tu lucruri, Dumnezeu, imposibile. Da, așa, imposibilă. Când o să-i ceri? De am adus aminte, înainte ca să o pe mona, gândit, mă gândesc, rugam, Doamne, dar două dată o fată în viața mea. Parcă era imposibil, nu mai, nu mai este nimeni. Am fost în America, am fost pe ziua, n-am găsit-o în Ai, Doamne, o minune! Și toamnă pe mona. Adică ce minune aștepți tu în viața ta? Ce minune aștepți? O ceri? Dar o ceri așa cu lacrimi? O cer cu credința lui Iosua? Mă rog ca să în fiecare zi te cer lui Dumnezeu lucruri imposibile. Lucruri imposibile. Lucruri de care ai nevoie și sunt imposibile. Dar chiar ai nevoie de ele. Ezechia, știu că știu că sunt bolnavi pe moarte, știu că medicii spun că boala asta, știu că mordea, știu. Dar am credința că tu poți. Dumnezeu l vindecat. Și chiar când a rostit Dumnezeu că gata, vei muri. Nu, no, asta e Ezechia. Doamne, poți să. Doamne, nu uita, am trăit în coreție de inimă. Am făcut ce bine la ta. Adus aminte de asta. E timpul ca fiecare dintre noi să începem să cerem lui Dumnezeu lucruri imposibile. Cu credință. Și le vom primi. Și voi veți avea mărturii, nu numai eu. Voi veți avea mărturii. Am pus pe lista mea de rugăciune. Și s-a împlinit. S-a împlinit. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, în această seară venim înaintea Ta și Doamne, trebuie să spun că odată ce citim din cuvântul tot de multe ori suntem, Doamne, smiriți înaintea Ta când vedem, Doamne, de credință, credința lui Avram, credința lui Ezechia, credința lui Iosua. Și, Doamne, roca, rog ca Tu să ridici din tineretul nostru tineri care vor cere lucruri imposibile, Doamne, vor cere lucruri de care au nevoie și sunt imposibile în mod natural de realizat. Îmi rog, Doamne, să-i ajut să-și ceară, dar să ceară așa cum a cerut Ezechia, să, va, să vezi că chiar vor asta. Să nu fim niște tineri apatetici, Doamne, tineri care parcă jenanți că te uiți la ei. Numele lui Iisus Hristos mă rog, Doamne, să ceva, să înțelege că rugăciunea chiar funcționează. Dacă am avea curajul să cere. Dacă am avea curajul să scriem pe lista noastră rugăciunea unele lucruri. Dacă am avea curajul. Și credința să credem că tu poți face e imposibil. În timp ce stai acolo și te gândești la ce tu ar trebui să ceri. Pentru viața ta, pentru familia ta Pentru biserica ta Ce ar tu să ceri Ce pare imposibil Dar ai nevoie Ai nevoie de o ispăvire, Ai nevoie de ceva și ce pare imposibil Poate te rogi de mult timp Să știți că și eu pentru nevoia Pe care am pus-o pe listă, -am rugat o perioadă Să știți că nu am fost, fost Cred că câteva luni Dar am continuat să mă rog pentru el. Și astăzi și ieri sau au împlinit Minunia s-a împlinit Și așa să această seară În timp ce tu te gândești la ce ar trebui tu Ce ar trebui să schimbe În modul în care tu ceri în viața ta Poate tu nu te poți ruga ca și Ezechia Doamne am trăit în curăție de inimă Am trăit în puritate înaintea ta Poate tu trebuie să-ți ceri iertare să ceri, Doamne nu să trăiesc în puritate Ca să poți să-ți ceri anumite lucruri Și tu să mă asculti Ești aici în seara asta și tu ești departe de Dumnezeu, ești în vacanță și poate ai început să te gândești la veșnicia ta, unde o să pătreci. Poate ți-ai seama că dacă mergi pe drumul ăsta pe care ai mers până acum, o să ajungi rău și o să fii despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Stai un chin, să fii despărțit de Dumnezeu. În seara asta dacă ești aici și ai vrea să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care te-a creat, e creatorul tău, el te vrea înapoi. Dacă în seara asta ești aici și spui, ah, am dat un bar în viața mea, am mers pe câine umblate sau. Poate tu ai căutat adevărul și în seara asta poate. Poate Miză ți-l a arătat că El este adevărul. Că este aici și spui, vreau să, vreau să mă întorc la Dumnezeu cu adevărat, o să fiu și eu un creștin ca voi, nu cu numele ci cu viață. Vreau să trăiesc pentru Dumnezeu, cred că am murit pentru mine, pentru păcatele mele, am plătit plată ca eu să pot trăi, așa că în seara asta vreau să, vreau să mă decid. Am stat pe gânduri atâta timp, vreau să mă decid în seara asta să urmez pe Dumnezeu. Seara asta e decizia mea, vreau să-l urmez pe Iisus Dacă ești de aici și nu luat decizia asta și e seara să știi că tu ești acea persoană care trebuie să o iei, așa vreau doar să-ți văd mână. Dacă este cineva în acest loc și spite, Eu o acea persoană Parcă despre Este cineva în locul acesta spuit? vreau să mă întorc înapoi la Dumnezeu. Este ce? O să-mi cu ridic o mână sus să văd și ai pune jos. Vreau doar să văd. Este cineva în seara asta? Este te de pe ta și să vira la Isus să-l urmez pe. Este cineva în seară astea? Este cineva? A doua chemare este pentru cei care este aici și ce-a fost frică, n-ai avut curaj să lucruri imposibile, n-ai avut curajul lui Iosua, n-ai avut poate și ai cerut lucruri, dar n-ai cerut ca Ezechia. N-ai cerut ca Ezechia. Și se seara Dumnezeu ți-a vorbit. Aș vrea să faci ceva, Aș vrea să, în timp ce ne ridicăm cu toți în picioare, deci chem cu toate și dacă știi că Dumnezeu ție ți-a vorbit să schimbi ceva în modul în care te rogi sau ce ceri sau trebuie să cer ceva ce n-ai cerut până acum așa să faci ceva ca tu să-ți aduci aminte și ca Dumnezeu să-ți vadă că tu vrei așa să ieși de la locul tău, să vei aici în față și să cer acel lucru aici în față să spui da Doamne ceva trebuie să se schimbe în modul în care cer sau în modul în care cred, ceva trebuie să se schimbe și când te ce legea cântă o cântare, așa să vei în față și odată ce vei aici în față, așa să ceri acel lucru. Imposibil de care ai nevoie, aș să cer de la Dumnezeu. să deci să-L pui pe listă ta de rugăciune? Să poate -ai, poate ai cerut acel lucru, dar n-ai cerut ca Ezechia cu lacrimi. Ai cerut ca și cum ai, l vrei cu adevărat. E tot așa, apatetic. Şi că seara asta te invite aici în față. Ce ai vrea?